І Соболі мають болі, і свічка на вівторі має щепці, що її носа втирають. У березні хан випустив з неволі найлютіших ворогів козацьких Потоцького і Калиновського, хоч як я просив його тримати їх у себе. Господар молдавський лупух, забувши про віру православну, клопотався за Потоцького і Калиновського, поміг викупити їх ще й поверхшивав переїзд до королівства. Хотів моєї згуби, лікаючись зрослої сили козацької. Мов, не довір бусульманській. Хан писав до короля, «Аби приятельські листи були тим маліші, посилаємо Потоцького, обдарувавши його волею за здоров'я голови вашої, що, звольте, ласкаво прийняти». Їдучи до Любліна, Потоцький послав королеві листа, де прямо закликав до війни, Кому вони такі вірні піддані і Хмельницький такий цнотливий слуга? Чому він так часто посилає до хана, розпалюючи його на війну? Чому різних монархів і княжат запрошують до спілки у війні? Я так розумію, що з природженого свого лукавства він недобре замишляє вітчизні і має вашої королівської милості. Набоказ мені вистачало того, що козаки – Ніколи не витримувалася нам віри остаточно, і що більше складали присяг, то більше в них було хитрості, неправди, зла, незичливості, а що мають доказів стільки, як волосся на голові, то ніяк не можу дати себе збити з такої опінії про козаків і Хмельницького, що у них не теща слизька вірність, але ніякої вірності нема. А ви, припустимо, не упереджаючи подій, що Хмельницький буде чесний і, пам'ятаючи таку ласку і добрість вашої королівської милості, схоче затримати Чернь в обов'язку. Як же він, прошу, її затримає, коли вони так розбігли з колеса своєвільства, що їх жодним чином не можна затримати? Чи у них один Хмельницький? Тисячами б їх рахувати треба, Одного сьогодні стратять, на його місце іншого, здібнішого, справнішого виборуть. І то такого, щоб їх сторони пильнував. Переконався я в тім під кумейками. Зимою знищив Павлюка, ожив острянин на весну, не вважаючи на такий великий погром. Погромив я стряна того ж моменту обрано на регімент гуню. Я дванадцять тижнів віві з ним війну. Ледве Приві до послуху зброєю немалим розлиттям крові. Всі комісії, скільки їх бувало, ніколи не кінчалися без пускання крові. І доки хлопство не побачило сильного війська з нашої сторони, і земля не скрапилася кров'ю, доки шаблі не затупляться на їх шиях, побачиш і тепер того, ваша королівська милість, не погамується та своболя, і цнотливими вони не будуть, поки не побачать нашого оружного війська та його рішучість. Коли за давніх часів, як цю важча річ посвалита, тяжкі вони були до послушенства, то надто тепер, коли сліпе щастя наповнило їх пихою, засею карою Божою. Хотів було бути фальшивим пророком, але все мені показує, що тих хлопів ніхто не може привести до послуху, і від бунту відігнати може одна тільки шабля. Здавалося мені після трудів кривавих, що вже подавав усіх своїх ворогів, розмитав і понищив. І тепер, звільно шилеючи розумом по констеляціях політичних, Твердо рукою вестимуть човний козацький до певно захищеної гавані спільної із золотими царськими стругами. Озирнувся від ворогів аж чорно. Тяжке було моє життя. Навіть смерть іноді буває легшою. Страшний тягар гетьманської булави, і часто думав я, чому не поліг у чистім полі? Чом не зостався навіки під вітрами в степах, Чим не заспівав до коня свого вірного, «Не стій коні наді мною, Біжи, коні дорогою, Біжи степом та гаями, Долинами, байраками, Стукни в браму копитами Та забрежджи поводами, Ко й вийде, брат, понуриться, Вийде, мати, зажуриться, Вийде ж мила порадіє». Тане, гляне, та й замліє. Мертвим завсігди легше, ніж живим. Я ж був живий, і моя мова матронка, хоч і не замлювала, однак мала напади головних болів такі тяжкі, що й у мене самого душа країлася. Від Грицька Великого поїхав я з двома козаками на пасіку до старого козака Кирила Яременка, аж на Дніпро. Матронка не поїхала, бо в неї боліла голова. Як-то часто було в неї. Голова болить, і життя довкола зупиняється. Сад замкнений, джерело запечатано. А моя голова, хоч мала б розколюватися і тягаря думок, не боліла ніколи. Дарунок небес, чи, може, кара, Хто ж то знає? На пасіці в Яременка показалося рої аж 37 Мої козаки, відклавши шаблі, взялися помагати пасічникові струшувати і ставити рої. А я пішов до води, сів у густих лозах, примкнув очі, перебирав у дні місяці свої останні. Слухався в звук води. І в безвідповідь небес ганував зойт душі своєї вічно розстривожене, до якої ніде на світі тепер уже відав напевне, не знайду спочинку.